Urtero bezala hotz plana abiatuko da bendu hasieran eta urten ere pents daiteke beharrak handiak direla, agian gero eta handiagoak pantsikai barbo egunon. Ba e, urtero hebendatuz doa eta usteut horgetan lan egiten duten elkarteen, elkarteak hegularki haien urteko urtero egiten duten ardora txostenetan agertzen den tendentzi orokoja da, Euskalegian baita, Nasiun mailan eta Europa mailan baita. Hum, hum. Neguko, hotz planak zer, nahi du zer sartzen da hortan? Hogetan sartzen dena, da sartzen puntu uh, berezi hori, beraz, egan baita, dola hortero orain uh, dola egan ministeritzak eta estatuak, Bultzatzen dutela, bereziki negu garaian, behar direla uh, aterbe gehiago sortu, negoari eta utzari auge egiteko eta gaueko babes baten emaiteko. Orduan irizpitein agusia, eta horretan <laughs> ez tabairatzen alko da, da bereziki sasueneko dela eta ez uh, irankortzen alden, uh, betetzen alden behar orokor bat. Baditu zenbaki batzu, ea zakite eskualdekoak edo Ibarra Euskal Herrikoak pentsatun behar dela, jakitea zonbatoki dekitzen den? Ba, Euskal Herrikoak emanen ditut, ea, orduan, hartuko ditugu emaitza oroko jakin jakimear da etxegintzaren eta aterbearen inguruan, beha Euskal Herri Mailan, 2005-an, 1021 pertsonek, Egin dutela Galdera, Euskal Herrian Bakarik. Mila iruegun iru pertsona, edo uh, urzentziako, edo bat bateko, bat baten eskatzeko, aterbe uh, gisa, edo proiektu horoko uh, jago bat eramaiteko uh, moduan, eta hori da insertzioneari lotua. Behas, mila iruegun pertsona, eta horretan sasoineko hartzen madugu, eta neguarena, beste Heluwen uh, talawegunek egiten dute eskaira. Ordone maitzak ondiag dira eta horrekin batera geitu nahi dute ere uh, neguancer edekitzen diren puntualki aterbe horiek uh, estela Denen guztukuan edo haiek behar duten benetako uh, eskaintza bat. Eta ainitzek oino ere, eskairarik ez dute egiten. Mm. Joan den uh, neguan, hori, nola, um, spait baginakien, eta hori da zinez, guri toki horiek uh, probosatzen duten, bai egiturak eta bertze, joan ginen, uh, bai honako Jenden gana, eta karrikan bezitzen diren jenden gana, galdetzeko nola egiten zuten neguari auge. Orduan horietarik eta harrik deitzen dute egon tamabosta eta eskaira egiten dute. Baina ainitzek ez dute galdera hori egiten. Ez dute galdera hori egiten eta nola auge egiten duten. Ba, bai diren hainbat skuat moduetan egonez, zkuat uh, antolatuak, baina zkuat hainitzek ez dira antolatuak, eta dira uh, baldintzatxariko tokietan argiri gabe, berogailori gabe, garbitasun uh, nigabe eta sekuritate gabe. Eta hainitzek uh, eskaira uh, eskai hori ez dute egiten, batez ere nun bait, eta argik irreten dute, nahiago dutelako uh, atxeman duten tokioetan uh, lasaitasunian egon. Beraz behar da agierazten dena eta bada ere agierazten ez den guzia. Urteetan zehar ikusten da bilakaera bat edo aldaketa bat karrikan den jendearen adinaren inguruan gazteago, adinekoago... Mai, gure ortero teratzen ditugu emaitzak eta emaitza horiek erranti dira ikusteko hemen euskalegian. Ze mugimendu edo ze tendentzi agertzen diren eta ze aldaketak ikusten diren. joan den urtean eta hauek baititugu orte usoko emaitzak begiratzeko bi aldaketa nagusi agertzen dira. Zubulakuntzaren gazteta suena. Gero eta gazteagoak gore egitoretatik urubiltzen dira. Horren, adera azten du, baustura askarraka gertzen direla eta hemen sortzitik gora... Nola azpait babesik abedirela eta behar dituztela gure egiturak uh, proposatzen dituen babesak uh, eskatu, beraz uh, populakuntzaren gazte tashuna, eta uh, bertzalde populakuntzaren zahar tasuna. Edo uh, gora uh, direnak, gorunz dueten dira, dola uh, iru lau urte uh, gibel, eguneko bia e, representatzen zuten. Orain eguneko bosta, seia, arte. Beraz, e, gehien bat gizonak dira, adinaundikoak. Egoiten dira beraz, kajikan, eta aurkitzen eskuin eta ezker duten toki bat a, gaua pasatzeko eta egunak ere a, pasatzeko. Gizon emazte, emazte gerota gehiago ere edo ez bortxazak? Bai emazteak uh, gerota eta gehiago, bainan gehiago gero eta gehiago familie. Emazte bakarrak ukemen ez uh, ditugu uh, nolazpait uh, goruntzik usten badira. Bainan uh, gerota eta hamak bakarrik augekin dira uh, zaitasun hauetan eta hori uh, aien familiaren uh, babesa hori uh, eskatzen. Gero zinez karrikan bizitzen diren uh, jenden artean. Euskal Herria beti egonda biziki askarra tendentzietan gizon bakartearen aldetik. Hori hemengo nula egan karakteristika berezia da eta tendentzia hori ez da tipitzen bat ere. Ema azten gandik nik errandezaket gehiago familiak direla aurrekin eta aurra hainitzekin familia umdiak ere. Bakarrik direnak familia guzia babestu beharrean. Abenduaren elenian abiatuko da neguko hotzplana. Aterbia elkartean urgentziako ageraz arduratzen den pantxika Ibarbur asteazkenuntako gomitagoizbegi. Aterberik gabekoak gehiago aipatzen ditugu neguko hotzplana hurbiltzen delarik, baina jende horrek urte guztian behar du laguntza pantxikai Ibarbur zer da pertsona horiek gehien behar dutena. Aztegtzen dena hori izta maleruski uh, tipitzera joanen, mainan da biskabak gure gizagtearen uh, sistemaren antolaketa horoko, gaur egun uh, ba, uh, lan gintzaren uh, edo eskaintza tipiruntz uh, joaiten da, Etxe gintzaren um, zaitasun omdia badugu hemen Euskal Herria eta hori da azpimaratu behar den um, oztopo ere nagusi bat. Eta um, behar, behar dituztenak nire ustez da guk behar duguna gauza bera. Bizitzeko behar diren eskubide fundamentalako inarrizkoak beteak izan. Bakoitzak behar du behar du etxe bat duina, sekuritattua dena funtzionatzen duena. Behar du osaun bat bes bat, bere osasunaria auge egiteko bere aogen osasunaria auge egiteko. Eta uh, bigarren onearrizko eskubide bat beti betetzen ez zena, Hirugarrinik uh, lana, Lan uh, duina ez beti uh, denbora parziaan ez beti sasoenekoa bakarrik hemen bada sasoenekoa uh, langintzaren inguruan prikalida handi bat aurkitzen dugu hemen Euskalregian bereziki proposatua dena udakoa iraila aktiioiten dena. Etxiginzarena gauza bera, urte hosuan aurkitzea uh, etxiginntza bat aurki dezake gusi betze alokeiluan, bi aldizdo hiru aldiz, uh, edo, iru aldiz uh, goak, dira hemengo aokailuak, Alde batetik, bigarrenik uh, etxegintzaoien baldintzak uh, ensalubro gishakoak baditu gufrango uh, euskal eriko toki guzietan eta hainbat ere kostaldean, hori bigarrenik eta sortzen dituen gibelean goztu handiagoak izan energia mailan, izan segurtate mailan, eta badira ere, sasuenekoa badugu ere etxegintzan. Orduan, ukanen duzu, alokailu bat, irailatik, ekaenera eta ekaenetik joan marko zirabeaz. Oinarrizko eskubide guzioetan, sortzen dira olako prekalidadeak, establea estena osoki pausatzen hal ez diren, kiak mm. lanetan eta hori etengabeko prekalitate bat sortzen du, etorkizuna hainbat auskorra fragila arkitzen du. Bere etorkizunari begira piio edo uh, uh, ikusteko zuretako eta zure familiarentzat hori uh, zaila emaiten du. Nere ustez guk dugun estabilitatea eta ez denek dugun nok hemen asteko ni cinitza nota gu, gu, gure baino inguru horretan ba, oh, oh, ba pentsa da estabilitate hori estela finkatzen eta estela segurtatzen hainbat familita jendetzat euskalerrian desmartzak eh, egiteko momentuan ere aipatzen zinuen zailtasun hainitz edo administrazioaren aldetik ere gauzak eh, ez dakiti hitza den komplikatua bainana eh, aski zaila dela jende askorentzat behardiren desmartzak eh, burutzea Badogu gizarte bat, eta norberak ikusten aldu, eh, egunero bete badituen dosieretan, administrazioetan, badogu eh, eh, gizarte eta sistema ez duena horokortasunik, ez duena globaltasunik. Eta horretan eskubideak badira, lortzen aldir, aldirenak bainan, hainbat guti globaltasun eh, emaiten den sistema eta administrazio guzien artean, ere dozein pertsonak horretan ez da galtzen, ezin ez du. Eta eten gabeko aurkitzen ditu, alde batetik polenpoa aldean joetenden harik lan uh, argloko bideak edo administratiboak uh, bulsatzu dira, baina horretan barne, berkoda baldintzatu, bertzalezu administratiboki, justifikatu barduzun elbide administratibo bat, hori eriko zentro sozialetan aurkitzen dena, baina uh, loturan estirenak. Elbide administratizio hori... Uh, Da zinez hemen aurkitzen dugun zaitasun handi bat, adibide bat. Aparte ba, mendo bat dozunean, ba zure dozain administrazioari justifikatuko dozu, bizitzen zirela toki hortan eta etxe hortan, eta horrek emanen dauzu ezagupen administratibo bat, eta hori baliatuko dozu, edo zain tokitan zure dozierrak eta zure beharrak aintzinat eramaiteko. Etxe, establerik ez dozunean, Uh, ez duzu elbide hori justifikatzen al. Ondorioz uh, legeak dio, frantzian edo pertsuna pertsona, elbide baten okaiteko eskubidea duela, biziki da. Eta, Ondorioz, hemen Euskal Herrian gehien bat uh, erriko zentro sozialeak dute eman behar. Horren aurkitzeko, eskubide automatiko bat izan ordez, hainbat balintzak eskatzen dira, eta horren araberan emaiten da edo ez. Emaiteak idikiko zaizkizu, be alde batetik zure eskubide soziaako gaitza, zaiten al da erreza alde batetik edo AH alokazi adultandikikape hortako saria ta hainbat bertze gauza. Emanen dizu ere kondu baten idekitzeko posibilitatea hori gabe izin duzu bankuko batean kondu bat ireki Emanen dizu ere asxun babesaen eskubidea imu, rena, eman dezagun. Beha zikusten dugu horren gibilean hainbat gauzai dikiko direla. Ez eskuratzen eta hori ez sistematikoki emaiten, be, pentsa ezazue, gibilean diren hainbat oinarizko babes horiek ezingo dituzula ukan eta izanen zirela olako hutsa administratibo ondibatean zure egune lokotasun eta zure biharko bizian. Zaila, da, uste edo targiki, projekzioa ukaitea, eta zure torkizunari begira, bixio bat edo helburu bat zuen emaitera. Beraz, oinahizko eskubide horiek, naiz eta egedi mailan argi izan eta posibe izan, ba, administratua hain bakoitzak bere aldean lan egiten, baldintzatzen, lotura eskasean, globaltasun hori eskasean, ba, pertsonak bere bizia ikusten du juntz zatitua, moztua mm. eta egiadagur kegeun ereko tasuna hori dugu. Da gutxienez bakoitzak eskubidean duena, saiatzen lohtzen, guken saiatzen administrazio horiek loturan jartzen, pixka bat bizi baten globaltasuna eta orokohtasunari zentzu bat emaiten bakoitzarin. <mai> eta ez neguan makarrik, baizik eta urte osoan egimberden lanaberaz, zulartu dugu. Bai. Mile esker beraz, pan txika ibach buk? <mai> Mile esker zuherin. Bai, beste bat arte. Bai.